Cuvântul Domnului care a fost spus lui Cefania, fiul lui Cushi, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Anon, împăratul lui Iuda. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potignire și pe cei răi împreună cu ele, voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe toată fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva în lui Iuda, ci împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei. Pe cei ce se închină, pe acoperișuri înaintea uștirii cerurilor. Pe cei ce se închină, jurând pe Domnul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 în ziua aceea, voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umple de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. În ziua aceea, zice Domnul, se vă auzi strigăte de jale la poarta peștilor. Urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare pe pe dealuri. Văitați-vă, locuitori din Magteș, că toți cei ce fac negoți sunt nimiciți. Toți cei încărcați cu argint, să nimiciți cu desăvârșire. În vreme aceea, voi scurmonieru Salimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdiile lor și zic în minima lor: Domnul nu va face niciun bine, nici rău. Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustiite. Vor zide case și nu le vor locui, vor sădivi și nu vor avea vin din ele. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceasta este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustire și de nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunericime, o zi în care vor răzbunda trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și a turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strântorare și vor bășbi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci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 Căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. gaza va fi părăsită. Ascalonul va fi pustit. Poporul din Asdot va fi izgonit. Ziua na meaza mare. Și ecronul va fi smulț din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării. Vai de neamul cheretiților. Așa vorbi Domnul ta Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici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 când defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trofie împotriva hotarelor lor. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Izrael, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora, un loc acoperit cu mărăcini, o grapă de sare, un pustiu veșnic. Rămășița poporului meu îi va jefui, rămășița neamului meu îi va stăpâni. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor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 Însă ei s-au grăbit să-și strice faptele. De aceea, așteptați numai," zice Domnul, până ziua, când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să-mi peste ele. Toată aprinde rămâniei mele, și toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate." ca toți să cheme numele Domnului, ca să-i slujească într-un gând. Dincolo de răurile Etiopiei, îmi vor aduce daruri de mâncare, închinătorii mei, opștea mea ce răsipită. În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale, prin care ai păcătuit în potiva mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trofași,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 Strigă de bucurie, fi ca Strigă de veselie, Izraele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fică Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vreșmașul tău. Domnul, împăratul lui Izrael, este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai tem de nicio nenorocire." În ziua aceea se va zice Ierusalimului, Nu te teme de nimic!"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 Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi, voi zbovi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei ce au fost izgoniți și îi voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt deocare acum. În vremea aceea, vă voi aduce înapoi, în vremea aceea, vă voi strânge